14. A terminálból kilépve kardosgitta a sorban elsőként várakozó taxihoz ment, és kinyitotta a hátsó ajtót. A békésen szunyókáló sofőr idegesen összerezzent a zajra, és hátra nézett. A nő beszállt. A belvárosba! vetette oda a taxisnak. Magának is jó estét, morogta Epésen a sofőr. – Közelebbről. – Oktogon, és igyekezzen, kérem! A férfi ráadta a gyújtást, és a fiat elindult. Gitta az órájára nézett, pár perc hiány nyolcat mutatott. A sz járata 17.30-kor szállt fel Czürichben, és némi késéssel fél nyolckor landolt Budapesten. A nő még mindig nehezen hitte el, hogy alig hét órával korábban békés munkaebédre készült kollégájával, Lozan egyik kedves kis éttermében. A váratlan utazás előtti események összemosódtak benne. Kibámult az ablakon, miközben a taxi százas tempóban repítette a városközpont felé a gyorsforgalmi úton. Frankot már kétszer hívta, egyszer Lozanból, egyszer a Genfi repülőtérről, de a férfi nem vette fel a telefont. Gittát ez a gondolat sem hagyta nyugodni. Mi van, a Tamási eltűnt. Nyilván ő is tudja, mi történt. Cseppet sem lenne hát meglepő, ha már régen lelépett volna Budapestről, sőt akár az országból is. Öt halott. Istenem! Gittára megint elemi erővel tört rá a félelem. Hogy elhessegesse magától a gonosz árnyakat, a telefonjáért nyúlt, és ismét Frank számát tárcsásza. A negyedik csengetésre felvették: Igen! Kardos Gitta, maga az Frank! Én, mit akar? Beszélni magával! A férfi nehéz lélegzett vétele tisztán hallatszott. Némi idő múlva szólalt mege. Nem olvas újságot? De! Akkor pontosan tudja, miről kell beszélnünk. Nem hiszem, hogy jó ötlet. Nem opciónak szántam, ezért repültem haza Svájszból. Egy órán belül találkozni akarok magával. És ha én nem akarok találkozni? Kardos Gitta éppen ettől tartott. Kimerülten megtörölte a homlokát, és ahogy elvette a kezét, tenyerén megcsillant a verejték. Pokolyan félt. A gyomra olyan nehéz volt, mintha köveket reggelizett volna, torka elszorult, keze remegett. De ez már nem csak félelem volt. Bűntudat is vegyült bele jócskán. Mi van, ha tényleg felelős öt ember haláláért? Bele sem mert gondolni. Hogyan tudná ezt feldolgozni? Érezte, hogy rettegése átsüt a telefonon, s ez nyilván nem kerüli el a másik figyelmét. A férfi ősi ösztönével ugyanúgy reagált, mint a vadászkutya vagy a farkasfalka a vérszagot érez. Szenzorai azonnal jelezték a másik félelmét, és rögvest támadott. Amint megneszelte a pánikot, abban a minutumban elzárkozott a találkozótól. A rémület bék jóiban vergődő áldozat, a parfümör birkozzon csak meg egyedül a szellemekkel. A nő kényszerítette magát, hogy a kocsi sötétjében néhány mély lélegzetvétellel megnyugtassa valamennyire az idegeit. Olyat kell most mondania, amire a férfi ráharap, és hajlandó lesz vele találkozni. Mégpedig nyilvános helyen. Igen, valahol, ahol sok ember van. El kell odacsalnia a Tamásit. Halkan szólt bele a telefonba, hogy a taxisofőr ne hallja. Akkor megyek a rendőrségre. A vonal másik végén is csend támadt, mielőtt megjött a válasz. Nem hiszem. Próbálja ki, Frank! Most az oktagonra megyek, a Burger King-ben várom fél órán keresztül. Ha fél tízig nem ér oda, akkor hívok egy taxit, és megyek a rendőrségre. Nézze! Fél tíz! mondta határozottan az asszony, és kinyomta a telefont. Remegett, és érezze, hogy a tarkója is csatakos a verejtéktől. Pár órája még minden rendben volt, békésen reggelizett a Genfitó partján, mostanra pedig egész világa összeomlani látszott. Hogy jó ötlet volt-e a másik sarokba szorítani, nem tudta eldönteni, de egyszerűen nem maradt mozgástere. Őt kizárólag ez a férfi kapcsolta össze a zúglói házban történt eseményekkel, semmi más. Csak itt szerezhetett bizonyosságot, hogy valóban azok az öregemberek haltak meg, akiket az ő segítségével akartak előzni a lakásukból. Ahogy ezt végig gondolta, Azonnal felfogta, hogy a kérdés immár nem kérdés. Tamási szűk szavú és barátságtalan volt a telefonban. Normális esetben azt kellett volna mondania, hogy Jaj, kedves Gitta, tudom miért keres, de nyugodjon meg, ez az egész nem abban a lakásban történt, amelyik minket érdekel. De nem hangzott el ilyesmi. Gittával ellentétben azonban Frank pontosan tudta, melyik lakásokra volt szüksége a megbízóinak. És mostanra nyilván tudta azt is, hol történt a gyilkosság. A férfi válaszai alapján nem maradt kérdés, a két helyszín azonos. Gitta még rosszabbul érezte magát, és ismét elfogta a hányinger. Vértesz Csaba egy órával korábban kapta a telefont, hogy a parfümőr hazatér. A nyomozó napokon át kutakodott, mire kiderítette, hogy Kardos Gitta Svájcba utazott, és annak az új parfümőriskolának a beindításán tevékenykedik, amelyet negyed magával alapított pár hónappal korábban. Felvette a kapcsolatot a biztosító társaság svájci anyacégének biztonsági részegével, és kérte, hogy informálják, ha a parfümör elhagyná az alpesi országot. Nagyon készségesek voltak, mivel Vértes neve egy ideje jól csengett a cég berkeiben, hiszen tekintélyes összeget spórolt meg a biztosítónak. 640 ezer frank még Czürichben sem megvetendő summa. Vértes Csaba friss hírneve a nemzetközi biztosítási szakmában alig párnapos volt. A Szent Jóbi ügyet az elmúlt héten csendben lezárták. A biztosító társaság egyik vezérigazgató helyettese a kifizetési határidő lejárta előtt egy nappal személyes találkozóra invitálta a médiagurut. A hírigazgató ügyvédje kíséretében pöffeszkedve meg is jelent a találkozón. Negyedórányi udvarias csevegést követően a társaság igazgatója sajnálkozásának adott hangot, mi szerint bármennyire fájlalják is, a vén gulyás csárda leégését nem álmodjuk biztosítási eseményként kezelni, így pedig egyetlen petákot sem fizetnek ki a követel 152.450.000 forintnyi összegből. Szent Jóbi Barnabás természetesen hatalmas potrányt csapott. Mértatlankodott, kiabált, dühöngött. A vezér gazgató helyettes és a mellette vértes csaba csendben kivárta, míg véget ér a műsor és jogi képviselője unszolásának engedve, a producer rákvörös fejjel visszaült a kanapéra. Ekkor az ügyvéd vette át a szót, és jó tíz percen át szabatos jogi nyelvezetbe burkolt fenyegetések özönét zúdította a biztosító társaság képviselőinek a nyakába. Amikor végzett, a vezérigazgató helyettes szó nélkül odabólintott vértesnek, aki az asztalra helyezett egy apró diktafont, és lenyomta a lejátszás gombot. Tisztán felismerhető volt az előre beállított helyen elinduló párbeszédben Szent Jóbi hangja.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 A következő 15 percben megállapodtak. A biztosító eltekint a kifizetéstől, amit Szent Jóbi elfogad. A vezérigazgató helyettes felajánlotta továbbá, hogy amennyiben a hírigazgató 5 napon belül a 8 millió forintot a biztosítónak, a nyomozás során felmerült költségeire úgy nem tesznek feljelentést csalás miatt. Végig az ügyvéd beszélt, Szent Jóbi csendben volt, csak akkor bólintott egyet-egyet fogcsikorgatva, amikor a jogi képviselője erre kérte. Természetesen nem foglalták írásba a megállapodás ezen utóbbi részét, hiszen ezt később nem teljesen hozzáértő emberek esetleg akár zsarolásként is értékelhették volna. De hát kihasználma már ilyen elavult fogalmakat. Vértes nem tudta megállni, hogy a végén meg ne jegyezze. Úri emberek között elég a készfogás is, nem igaz, Szent Jóbi úr? Ha feladatot sikerrel elvégezte, és mivel Szent Jóbi a határidő előtt utalt, az így beérkező pénzből azonnal ki is fizették a biztosítási nyomozó jutalékát. Vértes Csaba jelenleg boldog ember volt, de tudta, hogy mint minden siker, ez is csak három napig érdekes. Ő már a következő feladatokra koncentrált, és meg volt róla győződve, hogy azok megoldásához nagyon nagy segítséget fog kapni. Még pedig kardos gittától. Ennek érdekében, a maga számára is eltett egy másolatot a Szent Jóbi féle bizonyító erejű beszélgetésről, és éppen azon töprengett, hogyan tudná ezt a legjobban felhasználni, amikor megjött a hívás a zürichi központból? Az ottani kollégák tudatták vele, hogy Gitta felszálltasz vissza Budapesti járatára. Vértes Csabának innentől egyetlen feladata volt, jó fedő történetet találni, amivel odamehet Gittához, pontosabban a nő odaengedi magához. Anyomozó úgy érezte, nem jó politika egyszerűen odalépni az asszonyhoz, és megzsarolni. Ez minden bizonnyal elriasztana. Vértes semmit sem érne vele, a nő meg felülne az első gépre, és évekig Magyarország közelébe sem jönne. A férfi úgy vélte, most, hogy kézzel fogható bizonyítékát tárta fel Gitta különleges hatalmának, jobb lenne, ha szép szerével sikerülne rávennie arra, hogy segítsen neki a munkájában. Talán még a felvételre sem lesz szüksége, gondolta optimista pillanataiban a biztosítási nyomozó, noha reálisabban felmérve erre azért maga sem látott igazán esélyt. Ami persze nem jelentette azt, hogy nem kell megpróbálni. Amikor megtudta, hogy Gitta gépe már a levegőben van, pár párperci gondolkodás után döntött. Magára kapta a zsekélyét és elrohant a legközelebbi könyvesboltba, ahol válogatni kezdett a krimik között. Olyat keresett, aminek ütős a borítója, valamint elég vastag és sűrűn nyomtatott ahhoz, hogy ne tűnjék egy hét alatt összecsapott félcmunkának. Negyedórányi turkálás után Ganner erre a könnyűvér című kötetre esett a választása. Leült a könyvesbót egyik net kapcsolattal rendelkező gépe elé, és a keresőbe beütötte Gannervatz nevét. Csak annyit talált, hogy az író nem szeretne a nyilvánosság elé lépni, ezért jelentette meg első regényét álnéven. Fényképet szintén nem talált a pasasról, aminek nagyon megörült. Éppen ilyen emberre van most szüksége egy rövid úton ellenőrizhetetlen íróra. A pénztárhoz sietett, megvásárolta a könyvet, majd hazament. A következő órát a teendők átgondolásával töltötte, közben megvacsorázott. Czürihi barátaitól tudta, hogy a járat negyed nyolc körül száll le Budapesten. Ráhagyott egy órát, hogy biztos legyen benne, az asszony már leszállt a gépről és nyilván bekapcsolta a mobiliát. Akkor beütötte a számot a telefonjába. A kardos gittás szállító fiat taxi már az Erzsébet körúton járt. A nő révetegen bámult ki az ablakon, és érdeklődés nélkül nézze a dugóban araszoló autóból a kirakatokat és az utcán sétáló embereket. Ráébredt, nem szereti ezt a várost. Már nem. Mióta annyit járt külföldre, Budapestől kezdett ingere lenni. Lozann, Zürich, de akár csak Amsterdam vagy Brüsszel is magasan verte a magyar fővárost. Nem érezte jól magát, ahogy megnézte az utcán kavargó tömeget, a rengeteg rosszul öltözött embert. És ez nem csak anyagi kérdés volt, hanem elsősorban ízésbeli. A magyarok borzalmasan öltöznek, állapította meg magában, ki tudja, hányadik alkalommal. Összenem illő ruhadarabok, csiricsári anyagok, igénytelen, tisztításért kiáltó lábbelik. És ezek még csak az emberek voltak. Ha túlnézett rajtuk, ott volt minden más, aminek a bűzét sokszorosára erősítette hihetetlenül érzékeny szaglása. A nyomorkézzel fogható jelei, az elhanyagolt, dohos, Vizelet szagot árasztó házak tövében széltalanul üldögélő hajléktalanok. Az elszállításra váró, szeméttel teli, kibudjanó kukák. A kebabos előtt a járdára kilocsantott felmosó víz szaga. Az aluljárókból felfelé áramló tömény, füldet szag, az ázott kutyáihoz hasonló bűz, mely beleette magát a belváros minden szegletébe. Arra gondolt, itt minden egyre inkább leépülőben van. Most először felmerült benne, miért is jár ő még egyáltalán ebbe az országba. A szülei már nem élnek, testvére sosem volt, távoli rokonaival pedig eddig sem tartotta a kapcsolatot. Szégyelte bumfordiságukat, műveletlenségüket, azt, hogy egy vasárnapi ebédnél már nem volt velük közös témája, azok viszont állandóan és tapintatlanul az ő pénzszátszája iránt érdeklődtek. Erre semmi szüksége nem volt, hát távol tartotta magát tőlük. Csak Margit nénivel tartotta a kapcsolatot, de őt is alig látta. Na és mi van a barátokkal? Ha jobban belegondolt, barátai eddig is inkább külföldön voltak, mint itt. Gyereke nincs, de férfi sem nagyon akadt, akitől gyereket akart volna. Egyszer, régen, 16 évvel korábban persze volt valaki, akivel el tudta volna képzelni az életét. András másfél évnyi együttélés után szó nélkül lelépett egy másik nővel. Gitta napokig zokogott, mire valahogy összeszedte magát. Tudta, hogy valami eltört benne. Nem volt képes többé arra a fajta bizalomra, amely ahhoz kellett volna, hogy átadja magát egy új, komoly kapcsolatnak. Nem is volt többé ilyenben része. Persze voltak férfiak. Rendszerint kedvtelésből ment bele egy-egy futó viszonyba. Szomorúan fedezte fel magán, hogy az ágybabújáshoz már elég számára a vonzalom és a hangulat. Korábban egészen addig, míg András cserben nem hagyta, a szexhez szerelemre is szüksége volt, ám András távozásával ez is elmúlt. Néha hónapokig is eltartott egy-egy ilyen kapcsolat, mire Gitta bevallotta magának, hogy a pasas hiába hozná le a csillagokat, az sem volna elég. Amikor kezdett valakihez igazán közel kerülni, megrettent. Mindig beléhasított az emlék, így volt, pontosan így volt Andrással is. És ezen a ponton a viszony menthetetlenül megindult a romlás útján. Gitta ettől kezdve érzékenyebb volt a hibákra, míg a kedves gesztusok mögött hátsó szándékot sejtett. Mint egy önbeteljesítő jóslat, úgy zúzottak porrá kapcsolatai saját bizalmatlanságának szikláin. A taxi megállt az oktogonon. Fizetett, átment a zebrán, és belépett a Burger Kingbe. Nem kívánt semmit, de nem akart feltűnni azzal, hogy csak ül egy asztalnál, ezért kért a pultnál egy hosszú kávét, azután felment a galériára, és az egyik sarokban letelepedett. Az órája negyed tízet mutatott. Fogalma sem volt, mit tesz, ha Frank nem jön el. Megfenyegette persze, hogy azonnal megy a rendőrségre, de esze ágában sem volt ezt tenni. Terve csak odáig terjedt, hogy beszélt a másival. Jó, és aztán? Fogalma sem volt. Ha sok, mely szinte gyomorszájon vágta ebéd alatt, nem akart oldódni. A meleg kávé átforrósította bensőjét, de egy hosszú másodpercig úgy érezte, menten kihányja. Nem volt semmivel sem jobban, mint akkor, amikor elolvasta a hírt az indexen. Megcsörrend a telefon. Ha kijelzőn ismeretlen szám virított. Ezt most nem, döntötte el, és kinyomta, de a hívó nem tágított. Ismét rezegni kezdett a készülék. A másik láthatóan eldöntötte, hogy nem adja fel. Gitta végül fogadta a hívást. Igen? Jó estét! Elnézést a zavarásért, a nevem Vértes Csaba. A nő ingerülten félbeszakította, miközben kinézett az utcára. Tudja, hány óra van? Elnézést, de egy igen fontos ügyben... Mit akar? Kardos Gittával szeretnék beszélni. Én vagyok. Jaj, de örülök! Villanyozódott fel a biztosítási nyomozó hangja. Azért keresem, mert ha jól tudom, ön parfümőr. Igen, és? Vértessaba vagyok, és... Már említette. Kérem, fogja rövidebbre, fontos találkozóra várok éppen. Elnézést! Akkor gyorsan mondom. Talán hallott már rólam. Kardos Gitta ingerült el legyintett. Nézze, én most erre nem érek rá. Ezért szeretnék önnel találkozni. Ha üzleti megbeszélést, óhajt, kérem hívjon vissza holnap tíz után. Nem, nem. Én egy interjút szeretnék önnel. Gitta rémülten összerezzent. Hívjon holnap? Kinyomta a telefont. Egy újságíró? Éppen most? Csak nem megszimatolt már is valamit a sajtó? Az egyértelműen az iskola végét jelenteni. Nem, vélte pár percnyi töprengés után. Nem lehet, hogy bármit is kitaláltak volna. Ha így lenne, a rendőrség jött volna érte elsőként, nem egy firkász keresi. A telefonja képernyőjén a beérkező üzenet ikon jelent meg. Ugyanarról a számról jött, amelyről vértes beszélt. A nő megnyitotta az SMS-t. Az emberi magatartás illatokkal való befolyásolásáról szeretnék beszélni önnel, és az ezzel kapcsolatos visszaélésekről. Mindjárt újra hívom, kérem, vegye fel! Jézusom, nyögött fel az asszony, Ez tudja! Ezzel kapcsolatos esetleges visszaélések? El nem tudta képzelni, hogyan juthatott vértes ilyen gyorsan, ilyen pontos információhoz, de hát az üzenet annyira nyilvánvaló, annyira egyértelmű volt, hogy ezzel az erővel akár hirdetést is feladhatott volna. Apasas tudja, hogy neki valami köze van az zuglói halálesetekhez. Valószínűleg nem száz százalékig biztos az információja, de tapogatózni akar, és jó irányba teszi. Arohadék! Gitta kétségbe esett. Talán nem volt jó ötlet hazajönni. Svájcban eltűnhetett volna. Megrázza a fejét. Képtelenségnek tartotta, hogy azon jár az agya, hogy eltűnjön. Hiszen az az egész élete összeomlását jelenteni. Amit felépített, elért, ami valaha is érdekelte, az egy nap alatt kezdett összedőlni. Ha így megy tovább, hamarosan az egész élete romokban fog heverni. Ki kell kerülnie ebből az ördögi körforgásból, de hiába kutatta a lehetőséget a menekülésre, egyelőre nem látott kiutat. Sóhajtva kinézett a boltíves ablakon. Egy porsek kanyarodott be a túloldalon az Andrási út szervíz útjára, és leparkolt a járda szegény mellett. A kiszálló férfi alakja jól látszott a kandaláberek fényében. Tamási volt az. Gitta igyekezett megacélozni a lelkét, és összeszedni a gondolatait a közelgő fontos találkozó előtt. Megcsörrent a telefon, a kijelzőn ismét vérte száma villogott. Most mit csináljon? Ha nem beszél vele, minden bizonyal pontosan azt teszi majd, amit az ilyesfajta keselyők szoktak. Hazudik valami elképesztőt a lapjában, ő megmagyarázkodhat élete végéig, úgysem hisz neki senki. Ha beszél vele, talán időt nyerhet. Frank még csak most indult el a kocsijától két perce a találkozóig. Felvette a telefont. Kardos Gitta! Köszönöm, hogy felvette. Maga újságíró? Nem, regényeket írok. Gitta meglepődött. Ez most akkor mi? Nem értem. Miért akar tőlem interjút? Egy készülő regényhez. Talán hallott már rólam, egy írok, a Gunnárvat állnevet álnevet használom. Sajnos nem, mondta Gitta, de a mellette heverő ipad azonnal beírta a keresőbe a gunnárvat nevet. Maga svéd? Nem, dehogy. Magyar vagyok, csak kihasználom ezt a skandináv krimis hullámot. Tudja, mostanság svéd néven bármit el lehet adni. Aha. A kereső kidobta a férfi életrajzát, gitta gyorsan átfutotta. Magyar író, álnevet használ, fotó nincs, első könyve a könnyűvér, bestseller lett. Szóval létező személy. De mit akarhat? Mit szeretne tőlem? Azért kerestem meg önt, mert az önhivatásáról szeretnék egy szrillert írni. Szrillert? Egy parfümörről? Ahogy mondja, arra gondoltam, adok önnek egy tiszteletpéldányt az előző könyvemből, a könnyű vérből, és ha tetszik, segítséget nyújthatna egy hasonló színvonalú könyv megírásához. A nő zavarban volt és egyre idegesebb lett. Az utcán meglátta a lámpánál várakozó Tamásit. Már talán csak egy perce maradt. Nem hiszem, hogy ez jó ötlet. Igyekezett lerázni vértest. Nem, ez remek ötlet, kedves Gita! Kérem, találkozzon velem! Nézze, nekem erre mostanában nincs időm, a fogadó órámat pedig alig ha tudná megfizetni. Pedig azt hiszem, intellektuálisan biztosan érdekelni önt, ha részt vehetne egy ilyen munkában. Tudja, szeretek reális dolgokat írni. Ezért kellene ellenőriznie az elméletemet. Miféle elméletet? Hogy lehet-e illatokkal befolyásolni egy üzleti szerződés aláírását? Pontosabban elősegíteni azt az aláírást akkor is, ha esetleg a másik fél nem igazán szeretné. Tudja olyasmire gondolok, mint üzleti tárgyalás, biztosítási csalás vagy valami ilyesmi. Gitta megfeszült. Tudja. Vagy legalábbis sejt valamit? Egy irat aláírása? Miért pont ez jutott ennek az embernek az eszébe? Miért éppen most? Miért? Frank előtt zöldre váltott a lámpa, átment a zebrán, és a nő látta, hogy belép az étterembe. Nos, segít nekem ebben, kedves Gitta? ütötte a vértes nem szeretné, ha valami ostobaságot írnék le, és az esetleg hátrányosan befolyásolná az ön munkáját. Nem, az nem lenne jó, értett egyet a nő, csak hogy időt nyerjen. Döntenie kellett. Frank megállt lent, és körülnézett. Felfedezte Gittát, és a csiga felé indult. Másodpercei maradtak. Ha elküldi vértest, az valószínűleg a hasára csap majd az új regénye megírásakor, és ki tudja, mekkora marhaságok sülnek ki belőle. Abban igaza volt, hogy egy rossz regény károkat okozhat a munkájában. Ugyanakkor egy regény elég nagy reklámértéket is hordozhat. Negatív reklám meg nincs. Talán tényleg nem tud semmit, csak véletlenül beletrafált. Ezt ki kell derítenie. Jobb, ha egy órát, és meghallgatja ezt a fickót. Vagy jól sülel, és kap egy kis reklámot a munkája és az iskola, vagy minimalizálhatja a károkat azáltal, ha helyes irányba tereli az írót. Tomási feje feltűnt a lépcső felett. A nő döntött. Hívjon holnap, mondta Gitta gyorsan a telefonba. Megbeszélünk egy személyes találkozót? Köszönöm. A nő kinyomta a telefont. Tamási dühös tekintettel állt meg az asztal mellett. a nyugalmat erőltetett magára, és hűvösen nézett fel a férfira. Üljön le, mindenki minket néz. Frank lesöttyent. Mit akar? Hogy haltak meg? Nem tudom. Az újságok szerint lövöldözés volt. Meg sem tagadni. Gitta szíve ismét összeszorult. A szikártények eléggé aggasztóak voltak. Eladott egy vegyületet ennek az embernek, az felhasználta, és azok, akikre hatnia kellett volna, meghaltak. Maga sem tudta, hogy a szernek köze lehet-e a halálukhoz, de ez igazából csak morális szempontból bírt jelentőséggel. Maga a botrány önmagában tönkreteszi majd Gittát, az iskolát és ezáltal a többieket is, függetlenül attól, hogy végül bebizonyosodik-e bármi tényleges összefüggés, vagy sem. Tudnak valamit a nyomoszók? Honnét tudhatnám. Látta magát ott valaki? Nem. Miért? mert csak maga kapcsolhat össze engem a dologgal. És? Nézett rágúnyosan a férfi. Most akkor meg fog ölni? Nem itt szelődjön. Mi a terve? Lelépek. Nem csinálok semmit. És ha mégis eljuttak magához? Nem tudnak semmit. Remélem, maga sem akar elmenni a rendőrségre. Volna rá okom? Kérdezett vissza a nő, de aztán valami szöget ütött a fejébe. Mit is mondott előbb a másik gónyosan? Mélyen a férfi szemébe nézett. Csak én árulhatom el magát? Frank meghökkent, és egy pillanatra kiesett a szerepéből. Ez most fenyegetés volt? Nem, de nem szeretném, ha el akarná tüntetni az egyetlen tanúját. – Mert? – Mert akkor elmegyek a zsarukhoz. – Nincs a kezében semmi. – Nem is kell. Csak elmesélem a történetet. – Sosem tenné. Maga is bajba kerülhet. – Én ugyan nem – gondolkodott hangosan Gitta. – Maga egyszerűen túladagolta a szert. – Nem lehet bebizonyítani. – Más a véleményem – Blöfföld gitta. Nem nézi a szélszájt, Tudja maga, hol tart már a bűnügyi szakértők tudománya? Nézze, ez engem nem érdekel. A megbízóit fogja? Nem tudja, kik azok. De tudom, hogy vannak. A zsaruk meg majd kiderítik. Előkerítik magát, aztán megnézik a mobiltelefonját, lekérik a hívásait, Megvizsgálják, merre járt, milyen méleket írt és fogadott. Megnézik, hol használta a bankkártyáját. Biztos maga abban, hogy nem fognak eljutni a megbízóihoz? És biztos abban, hogy ők ennek örülnének? Tamásította, hogy sarokba szorították. Nem állt szándékában bántani a nőt, de ismerte már magát annyira, hogy tudja, pár órán belül úgyis eszébe jutott volna, csak Kardos Gitta tud fogható bizonyítékkal szolgálni ellene. Új lenyomatot nem hagyott, senki sem látta, hogy ott járt a házban, más bizonyíték nem maradt utána. Csak Kardos Gitta. Nem volt gyilkos típus, sosem végzett korábban senkivel, viszont most nem volt veszteni valója. Olyan könnyű lenne. Már öttel végzett. Egy hatodik az ára annak, hogy őt soha ne lehessen összefüggésbe hozni az Abonyi utcában történt horrorral. Hirtelen más szemmel nézett a nőre. Gitta már azelőtt megérezte, mi zajlik a férfi fejében, hogy annak egyáltalán tudatosultak volna a gondolatai. A parfümör ortszínpályi egy millimétert megemelkedtek, és beleszimatolt a levegőbe. A sült krumpli és a hamburger a friss saláta és a kávé illata nem tudta elnyomni az elmúlt percekben Frank körül terjengő félelem bűzét, ám az most, mint egy varázsütésre eltűnt. Egy ragadozó szilaj illata vette át a helyét. Teszoszteron és megváltozott izzadság szaga érkezett sűrűsödő hullámokban Tamási felől. Gitta elébe vágott a készülő viharnak. Tudom, mire gondol! Letétbe helyeztem a vallomásomat. Hazudik. Ez nem jött be. Segítségért kiáltok, A férfi csak nézte, és ingujjából vékony pengélyük rázott ki az asztalra. Ha csak egy picit is nagyobbra meri a száját, azonnal átvágom a torkát. Gitta sikoltani akart, ám rémülten döbbent rá, hogy képtelen. A torka nem engedelmeskedett. Fel kellett volna ugrania, ráborítani a gyilkosra az asztalt, leönteni forró kávéval, sikoltani, rúgkapálni, még jön valaki és segít. Ehelyett csak ült, lábából kiment minden erő, és halálsápadta nézze a kést. Orrában saját félelmének illata elnyomta a férfi agresszív szagát. Megbénult. Nem talált kiutat, a csak egy síkon mozgott, és ott nem volt megoldás. Nem tudott másra gondolni, mint a késre. Frank hátrább a pengét, és közelebb hajolt az asztal felett. Szép lassan felállunk, és kimegyünk. Nem meri megtenni, jött meg lassan gitta hangja, akibe visszatért némi élet most, hogy a kést már nem látta. Minden tele van kamerákkal? Azért van rajtam bézból sapka. A kamerák a vannak, csak egy sapkás, kabátos alakot látnak. Lassan álljon fel, és indulunk. Ha nem megy, itt vágom át a torkát. Tamási Frank hátralökte a széket, és felállt. Gitta kétségbe nézett körül. Késő volt, lassan tízre járt. Csak egy fiatal pár ült a galérián, ők is pár méterrel arrébb, de annyira össze voltak bújva a laptopjuk felett, hogy megszűnt számukra a külvilág. Lent az étteremben négy-öt asztalnál vacsoráztak, a pultban alig mozgott eladó. A hely csendes volt, a menyezeti hangszórókból szólt a zene. A lépcsőn egy férfi jelent meg. Kardos Gitta egy pillanatig nem tudta megmondani, miért, de nem illett a helyhez. Valami nem stimmelt. Azután rájött. A férfinál nem volt tálca. Zsebredugott kézzel jött felfelé, kutatón villogó fekete szeme és rövid, sötét haja volt. A bőrkabát, mely a vádliáig ért, úgy lebegett mögötte, mint egy középkori lovag lebernyege. A nő a félelemtől megsokszorozott élességgel látta az alakot. A férfi felért a galériára, és egyenesen feléjük indult. Tamási megérezte, hogy az asszony nem őrá néz, hanem a háta mögé. Nem fordult meg, szája gúnyos mosolyra húzódott. Ócskat rögögitta, intett a fejével. Na, kelljen fel! A nő ezúttal engedelmeskedett. A telefonját és az iPadjét a táskájába söpörte, azt a vállára kanyarította, és abban a pillanatban állt fel, amikor a szikár sötét pasas odaért hozzájuk. A férfi a kezét Frank vállára tette, mire az úgy pördült meg, mint akit ki mart meg. – Gyár! – mondta idegen akcentussal a bőrkabátos alak. Franknak egy másodpercébe tellett, mire megismerte a férfit. Zsivko, Gyere! ismételte a szerb, és kifejezéstelen szemét a nőre emelte. Kérem, megtűnyínen a picsába! De Zsivko! – kezdte volna a másik, ám a vállányugvó kész, gonoszul belemarkolt a nyak és a váll között feszülő csukjás izomba. Frank arca eltorzult fájdalmában, és féltédre zuhant. A két fiatal felnézett, de zsivkó tekintetét látva rémülten elfordultak. Gitta elsuhant a két alak mellett, és már száguldott is lefelé a lépcsőn. A szerbe lenézett másik feszült arcára. – Né, kelljen még egyszer mondanom!